Ton kommer här, radio lys, lys, lyssna För ett nöje i den jord, Därför hör på Radio Nord Lys, lys lyssna Tygnet runt i djur är det bästa. Den musik som gillar saken pläst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 Ja, nu lyssnar vi radiofrekvente och vi har den 6 december 2014 nu fortfarande. Men det är snart ett nytt år och det är plus 2,5-3 grader ute. Så det är ganska kallt och Det är 1013 hekta barometer. Vi ska snart öppna telefonväxter i också men eh, inga busringar den här gången ber jag om. Alltså, det var ett, ett, ett förra gången med ringande hela tiden. 81 3 0 ska radion på, och det är inte precis bra att veda det här för förkydlingar och sånt, men det ska väl gå, du vet, det är lite rostlig i halsen som vanligt, men det ska väl gå vägen. Vi kan säga att vi öppnar telefonvägter nu, 81 och vi kan prata lite allmänt om radio och sånt, och överhuvudtaget folk som vill höra sig i radion. Och glöm inte att ni ska lyssna i, eh, i radion och prata i telefon, Alltså så eh, det fungerar som det ska här. <hör> Om vi skulle spela någon kort låt eller någonting kanske. Ingen som ringer nu med samma. Mörkt är det, det är så kallt och mörkt och tyst, kol, svart. Ute. Det går antal det börjar bli till givsade dagar men det är långt än tyvärr. Jag har gjort en provisorisk reparation på taket i alla fall som läckte. Eh, så att jag hoppas det är bättre nu. Eh, det får jag ju se. Det har inte regnat så mycket så jag kunde kolla hur. Att... Ja, jag tar en kort låt. Kort paus. Det var någonting som hängde där. Vänta tar sig ona till det. Kort paus. Det kom igång så småningom men det tog lite tid den där men det ordnar ju sig alltid till det före eller senare. Även om det kan ta tid ibland. Passa på nu och ring medan det är öppet nu. En signal till, tack. Hallå? Ja, hejkan. Vad är det för fel på din utrustning? Du får gång grejerna? var Ed Vad är det här? Då? Ja, det är kassetter och de kan hänga sig på något sätt. Ibland så. Eh, Maskinen vill inte säga det. Men det, sen gick det. Det är inget fel på min utrustning. Jag behöver bara ta ut en kassette. Vad är det för Nej, det, det, det så gör med alla kassetter de kan krångla När man distribueras per post, allt bör skickas ut. Ja, men det är bättre du köper med cd skivor Ja, men det, det går inte att spela inte rätt hemma. Ja, men... Och då är det digitalt och då, och då blir det inte riktigt samma sak. Ja, men eh, kassett blir mest undermål. Jag menar kan få ha, ja. tycker jag, det är som är ja, ja, men det är inte så enkelt. Man har inte hur mycket pengar som helst. så måste man ha en professionell cd-bränare. Annars så äh, blir det ett jäkla bara. Ja, ja... Just... Du vet ja, när Gunnar försökte skicka hit cd-skivor... Ja. Och de repade i postdistributionen så gick ju inte. Vad har du för bandspelare Spelar du körde upp det där på, på då? Ja, det är en Philips, det är den allra bästa sort. Jaha, ja, det kan jag tänka mig. Ja, det är en DCC. Den kan äh, antingen ta digitala äh, kassetter eller vanliga. Men äh, det är klart att har du skickat med post så kan det finnas en. Äh, Någonting att det här hänger upp här. Ja, så tänkte jag. Jo... Ska det ju fortsätta sända radio hela nästa år också? Ja, antagligen om inga problem uppstår. När jag behöver försöka få in lite pengar. Det är det som är stora... Det reparation av taket kostar ju. Alltså har du lagrat taket nu i alla fall? Ja, det, jag vet inte än. Det... Det... det för Det har regnat så så. Ja... -nå. Ja, det är dyra grejer att det ska kosta så där är det förnu då. Ja, just det annars så så, så blir det ju förstört till slut. Det var byggfuske ursprungligen. Ja, det ja, just det. det eh, vad ska jag säga? Det håller gud kan du inte sätta igång och spela i Radio-Nordinsslång som förra ja. gången? Jo, det kommer ja, så många men gör måningom. det på en gång. det kommer längre fram i det. Ja. det, det, tar det lugnt. I. Ja, just det. Det är jag stämpar höra nu tycker jag. Nu, nu tycker jag att vi är länder, länder väl lämnar över ljudet till någon annan. Vi säger så, då. Ja, Okej, okay. hej. Ja, det var ju första samtalet. Nu är det uppe på 81-210 Och vi kan ju satta så börjar kommer jag raden ordförsättningen på den eh, kasetten där. Vå kort paus. Eh, för nu tror jag den sattade ut sen problem. Baba. Komma. Nu får vi se en signal till. Hallå? Ja, det är Pernilla. Det låter ju bra. Den där låten tycker jag är bra. Den har jag med lite gärna. Jag tycker den är bra. Ja, det finns det olika versioner av ja. den Ja, jag tycker den där var jätte bit att höra. Vi sitter i, inne i Gamla stan och lyssnar på, på det här nu, vet jag. Ja. Vi ska... Vi ska... Vi ska... bra i Gamla stan. Ja, det gör det och faktiskt att... Nu gör att det äh, du, att du har problem med dina apparater, och att starta Den ja, Men det här låter en väldigt Osa, bra. Det som Åsa kommer äh, problem ibland, märker Ja, så att... Äh, och jag han är... Ja, jag tycker det, ja, det låter det rätt. Vi, vi är en... tre stycken, ja, så sitter det... vi, vi, ska väl, så kommer vi, så sitter och lyssnar. Eh, vi väntar på två till, så kommer vi ska lite en lite fest här, en liten super här ikväll här, vet du. Ja, men var försiktig med alkohol och sånt. Ja, det ska inte det bli så mycket <laughs> Det kanske drar lite snabbt senare, vet du. Till det, det silen tänkte vi, Ja, ja, men det ja. Är... Och du vet att, kan du inte spela någon någon, någon, någon sån här? Det här ju Nordprogrammet du har pratat no, no, om, som föregående visst. Men att det, du sätter igång och spelar det nu då? Vi vill höra ja, det Ja, nu. ja, Hänger den upp sig och tror att, ä, att det är något fel på kassetten och vägar så kan jag inte göra mycket. Det är en ä, invecklad mekanis så känner du av det allting där, så, Ja, men du får lägga kassetten på en annan band om de ja, det är Ja, ja, men det finns inte inkopplat just nu. Alltså, ju ja, ja. Nej, men Radio Nordprogrammet kan du spela nu på... Det blir ja, väl ja, inte ja, på ett ja, annat ja, men, skjuta det här nu. Det, det kommer så småningom. Ja. Men eh, jag måste göra något annat här. Ta det i den ordningen som jag har lagt upp det och allt. Kan du inte spela gramofon skivor eller cd-skiv? Ja, då, den där är så slut nu. Ja, så här, vi jag ser är och, den sluten. Jaha. det är så dålig och Jag eh, kunde inte skaffa den där drivrämmen så det går lite fel hastighet. Jaha. Okej. Jag får se om jag den och spelar jubelskivan sen till men den är så ganska sliten. jag hade ju en, du, du vet som jag spelade det är säkert tid och jublar, men den är ganska slut nu. Och det är problem med stift och allting. Ja. Så. Ja, det är ja. gamla grejer som inte finns Ja, nej men du får väl ta köra med cd-skivor istället då, då? Ja, men då blir det digitalt så jag vill försöka undvika det. Ja. Och då är de cd-skivorna jag har, har jag inte givet musik utan det är allt något annat. Ja. Det är ja. så många sederskivor. Det finns mycket vinylskivor men de är lite gamla och knastiga och slitna. Och särskilt när de har Radio Nord. De, de försökte spela dem ute på båten när det gungade. Det, du vet, det repades. De, när pick hoppade i väg och så. Så försökte de, ja. det... Jasså! ...spelade bandet ja. från stan sen. Ja. Och en och annan som där skivan. Du, du vet, det är inte roligt att spela upp här. Någonting ja. Ja, men du kan vi spela en replis, någon liten nå nå nå nå nå nå nå låter bra. Ja, ja men de, det är ju fel datum allting på nå nå Ja. nå Men jag nå nå nå nå Men jag nå nå nå nå nå nå nå Eventuellt så, så ska jag göra en spelning på rullbandet som jag kan ta till det om det skulle vara något problem någon ja, gång. ja, ja. Ja, det är ju så. att. Och, och du tänker sända hela nästa år också, förstår ja, jag? Ja, antagligen om bara ekonomin tål. Jag har ju sådana problem det här med, med att taket är, är sönder och så vidare. Har du inte lagat det bara, än idag? Jo då, men det är så mycket andra röstenheter. Jag har, jag har, jag har kan ni inte göra mycket? Nej. Äh, äh. det, det, det är inget varmt vatten. Det finns så ingen är inget vatten. Hur tätter du det då ja, då? Var, ja, kallvatten. Ja. ja, men det går ju bra det med. Ja, men det är inget vidare roligt. Det är roligt att säga så och så länge. Ja, hej. Ja, hej. Ja, vi ska väl inte bara ta upp och sista saker utan någonting trevligt. Jag kan inte prata med radioteknik och sånt. Jag är inte så av radiosändare. Det finns så säkert många här i Stockholm so som kan och så vidare. Ja, jag ska spela man kan säga Tänkte jag kort paus. Ja, det kanske kommer något. Vi ska se om det kommer ens i Hallå. Ja, hej, för det, det är Helena hej, hej. Ja, ja, pratar på så här för stället. Hur, hur står du till med dig? Det? det jag ja, kom det hem är det just precis, nu inte var. Men det går i alla fall. Det går var jag stopp precis. Så det är usch. Hör du, vet om en sak Fred, håll läppar så här Fredrik i år att under november månad statistiskt så har det inte varit Alltså det är, det är det lägsta antalet soltimmar, jag tror det låg på 2-3 timmar. Ja, det är därför det går så mycket för att värma jag fryser. Ja, det har aldrig hänt sedan de började mät, mäta det statistiskt sett va? Jo, det var väl över 100 år sedan så att jag är ju en eländ... ja, jag bor ju på fel ställe på jorden här, jag skulle jag bo eh, på den där utanför Hawaii där. Ja, du skulle bo nere vid eh, i Karibien, kanske. Ja, det är, det är där ön där det nedlagde ja. vad det radio. Det finns ju antenner och gamla utrustning. Ja, just använda. det. Amerikanerna har vi mycket där, de där trakterna. Där skulle du kunna, kunna förvärva någonting, vet du. Ja, det var ju just att få <där>, tillbaka och <tillfattade skratt> sitta, sända, musik på nätterna och allting. Ja. Men du är väl, ja, du är väl själv i självkontakt med mycket radioamatörer på nätterna, är du inte det? Ja, då på sista sidor har det värre för att eh, antennerna ja, har ju ja. rasat ner. Och, och det är blivit ännu värre att de här eh, snickarna som har råkat eh, ställa till med saker, med antennerna och sånt. Vilka två snickarna var de hos dig senast då? Ja, den eh, vecka ungefär. Jaha, jo. kan de göra åtgärda någonting då? Jag vet inte än. Jag måste kolla när det regnar så ser mm. det där. De kan, satt de bland plankor där, eller? Ja, de bytte ju en del. Jaha, var det dyrt för det, ja? Ja, det, jag vill inte prata färre här. Nej, jag men, förstår men, det. Ja. Det går för mer pengar när jag råd med. Men du kanske kan få, att det blir bättre, att du slipper få bli, att du får läckage i alla fall. Det är ju skönt. Ja, det rann ju ner på köksbordet. Ja, det är hemskt och Jag var tvungen att ta ur en propp också för att det, det sökte sig genom elledningen mer. Ja, det, var, det är ju eländigt när det är på det viset. Det är ju det är fruktansvärt jobbigt när man inte har sin bostad intakt. Det är, det är klart. Men det var ju bra att du fick tag i den här killen. Som ja, jag kan inte göra någon reklam för det här. Nej, men det var några känningar du hade kanske Ja, det vill jag inte kommentera, men jag ja, men det kan det, du ju säga, det kanske det, var några... Det, redan... det, det, det en jäkla det skulle vara till början av sommaren innan det vart sånt här väder. Ja, det var bra att du fick ordning och reda ett tag då. Ja, du, Georg, hur förlöper det annars för dig idag? Hur är det med mathållning och allting klarare ja, nu? Ja, vi de blir blivit bara dyrare och dyrare skån att man är varje gång man köper lite grann ja. upp över hundra kronor nu. Vad kostar en pensionärslåda hundra kronor? Ja nästan 30 kronor och sen köper jag lite, lite eh, bröd och lite, lite godis och sånt där och lite dricka och så vidare, vatten är fruktansvärt här så. Ja, ja det, är, är, är vatt, har du dåligt riksvatten i bostaden då? Ja det smakar inte gott och är väldigt rost det väldigt rostig, så ser rör det. Är, det är vördig, alltså, om. Kan du det är ju så gammalt allting det. Det är ju på ja. gränsen av livslängden. Du kanske behöver koka vattnet innan du dricker, då? Ja, men det tar ju sån tid på den spisen, med de plattorna, och drar så mycket ström. Ja, det gör det. Man distilleras ja, nästan, och det säger ju att man ska inte göra för det försvinner vissa grejer som man, man bör ha. Ja, det skulle ha... Ja, det är ju Men synd. de får ju inte köpa destilleringsapparat efter någon haste än om de, har den, de spis sprit ja. själva folk. Ja, just det. Ja, var precis. Ja, det är ju trist, hörru du. Har du Kent ringt in om, om några evenemangstips då? Ja, inte. ja. Jag inte jag gjort, han ringer nog när han hör oss att vi är farten lite. Han brukar ju komma faktiskt med fina... Man kan säga, då. att... Han är det finns någonting med sånt väder, ju, han kan ju det här men han följer ju med vad det är för det evenemang och sånt där så ja. det är ju kul. Och, och det är människor som tror att alla radioapparater kommer försvinna. Man ska ha sån iPhone bara, det är liten, liten högtalare. Det går ju inte att ersätta en stor radio med bra ljud. Nej det gör det ju inte. Man De talar ju om DAB, heter DAB-radio. Ja, ja, det, det är bedrövligt, men jag kommer, kan jag få möjlighet så kommer jag sända mellanbåg. För då kommer ju FN... Det, Holland använder ju mellanbåget så stor omfattning. Ja, om DAB kommer till då försvinner ju FN... FM-MHz Ja just det, ju men det. jag tycker att man ska inte tvinga folk att byta radioapparatet Men det finns, det, det, det med tvn har ju, Min tv har ju gått sönder, den höll inte länge, den är ju modern och så vidare Vi ser en tv och det kommer att reparatör hit och sa, kasta den där bara, den går inte att reparera Han såg den Ja förstår Nej men grejen är väl det var med det Dab Men vänta typ. ett tag, det där med Dab-radio är intressant för att då finns det ju mera utrymme i etern, vet du, än vad det finns när det gäller FM-sändningar? Ja, det finns ju hela kortvågsbanden, nästan tomma nu, där och vi får inte tala om mellanvåghålländarna, eh, vi kör ju eh, mellanvågsändare. Ja, men det är väl mest utländska stationer man får in på mellanvåg va? Nej, det, det finns inga i Sverige äh, längre. De är inlagda samtidigt. Jag menar det. Det finns ju, det får man ju inte in något på. Nej, det kan det ju inte bli. så Men kommer jag igång så blir det uppe så en station på Vällanvåg. Men myndigheterna säger ju det att när det gäller FM så är det så mycket stationer nu som är där så att skulle komma till dabradio, då kan den kommersiella radio sända gratis vad då behöver man ja, inte Ja, det är läge... i Italien, där är det så mycket stationer på vägförhandling som fullhuvande med av. radio då får man in en ny station, då behöver ja. man flytta en liten bit. De, de, de kör vilt där, på ett och en på egna det... sändare och eh, sådana sändare som de har sagt upp på ett bra ställe och länkat eh, <här> med länk. Det var en... här och gav väldigt lite grejer en gång. En sändare som är väldigt, som folk lyssnar på, det är ju den här 95,3, vet du? Ja. Den är väldigt populär, just den här slingan som går. Han, den här killen som har, en, en, som, jag vet inte om han är någon ansvarig, han är alla ansvarig för slingan där. Han har ju intervjuat dig med också. Ja, det, det har ju varit nästan alla här, men jag är ju så fattig så de är ja. ju inte vidare. Nej, men han har ju... saker, tycker om han intervjuade det. Intervju, intervjuade det ju dig, va? Och då är det någon kille till annan medhjälpare där. De har mätt det där. Det visar sig att det är folk från hela världen som hör på nätterna. Särskilt på slingan. För de tycker musiken är så bra på 95,3. Ja, de de De har väl hört i internet. Det, de kan ju förmodligen få in över stor del av, av världen. Men hur kvaliteten är på sådana avstånd. Så det är ju kul att... Det, att eh, det är folk från globalt sett som har upptäckt 95,3. Ja. För det är rätt kul musik. Det är väldigt Fast är små så unik musik Holland, där. Det alltså. eh, går inte så starkt i Sverige. Som att, ja. eh, och bara, det hänger på att bra antenn och bra radio. Det har ju inte folk nu, de klagar ju på att de hör inte någonting. Nej, det är ju det att det saknas ju antenn. Va? Men många fastigheter i stan har väl. Stor radioantenn på taket, stämmer inte det? Jo då, men det är för tv och, och ja. annat så. Är det för radio med en kombination för radio och tv ja, störning, tror, brus, Och Ja, det är ju så mycket störningar så det det går ja. inte att använda sig Men så. förr kom jag ihåg, då såg man ju radioantenner på vända fastigheter som ja, upp sig. Skogar, minns, Hammarby, Ja, då var Skogar min hemma här på 40-talet särskilt. Men sen gick det ju ner allting och det var ju nästan som ville inte laga med ett tak om inte att ta ner antennerna först. Då var det ju överallt tycker jag, man såg jag har haft upp till sju antenner på den här vilan. Med olika frekvensområden och sånt som... Ja, då hade ju du väldigt bra förutsättningar för att få bra, bra radio, radio. Ja, jag har radio. experimenterat och till och med försökt sända television på 60-talet. Och lyckats nå till Gullmarsplan med 10 watt. Ja, så alltså 10 watt bara? Ja, det var en liten tv-sändare. Fick, man... fick, hör... fick du någon respons? Var det några som ja, hade sett det? Ja, då var en kille som satt vid, vid Gullmarsplan. Och, och så spelade in på videokassett och sen fick jag komma och titta på den kassetten. Bra det gick. för köra gamla filmer och grejer där. Jaha, var det tillåtet? Ja, det var det väl inte. Men det var mitt på natten. Ingen äh, såg, eller? Nej, just det. Precis. Det var ju ingen skada sked. Det var ju kul att du, du var nyfiken. Och, du, man kan kalla det i vilket årtal var det där? 58-59, eller? Nej, det, det var från 70-talet. Ja, alltså 70-talet så sent. Jaha. Ja, ja. Ja, då... ja, det var innan jag fick en samma här grej som en tv-sändare. Ja, just det. Och en ja, bandspelare ja. som har kan spela upp eh, eh, filmer och sånt. Eh, jag måste ju måste ut någonting också, inte bara bär Ja, det var ju kul grej det där. Det är ju roligt, när, men du har ju sånt livligt intresse och starkt intresse för radion. Så att det, det är ju kul. Ja, just det. Jag hade ju radio här i den här radion, men den har ju tyvärr gått... Så, sänder ja, och, och att äh, sådana som hjälper mig tröttnar på mig, när jag aldrig betala tusenlappar varje gång jag får något levererat. Ja, i ord det... Att man har pengar och att jag inte jag kan dra upp det här. Så det, är att det är synd pengar. att du inte kan få in någon kommers på att du har någon reklam eller någonting, jinglar. Nej, det får man ju inte. Det, det, det är ju lokalradio och då ska vi ha... Eh, många eh, miljoner eh, eh, avgifter i år För att få, få tillstånd Ja, tillstånd för att sända reklam Ja, just ja det, det är bedrövligt det vore ju räddningen för det annars om du kunde ha några jinglar och reklam och få inna tusenlappar. Ja, tändningar. det är det jag önskar. Det är bara så mycket att jag klarar mig. Men jag tycker inte om när folk ringer och säger att jag ska inte tiga pengar. Du. Jag måste ha miljoner som har en studio och kvilla och allting och de vet inte Eh, studion det beror ju på en kunna han där byggt och jobbat hela dagarna naturligtvis kolvar Lasse Lever, kunde han ju berätta om det också. Ja, just det. Nå några som sände så, så, så, några den sängen så låg jag och ledde på vardagsrumsskåpet som byggdes. Ja, Nå några några som sände väldigt mycket eller han vad heter han den här killen i Skåne i Malmö här hette han väl för Skånepartiet vet du. Ja, han hade ju natt he hela veckan, vet du? Ja, Han hade ju käcklar. Han hade ju jäklar alltså. Tåga i sig och, och, och, och gick stenhårt in för det där. Och, och han fick rätt mycket röster i valet där nere i Malmö då, vet du. Skånepartiet på den tiden. Det var väl på 80-talet, slutet av 80-talet, vet du. Ja, då har han många, många tusen på närradion. Där. Ja, han, han körde verkligen eh, nonstop stopp, vet du, om nätterna. Och eh, man fick ringa in och det blev oerhört populärt där nere. För det var alla ja, det möjliga Vi, vänta ett tag. Det var alla snacksmöjliga kategorier människor som ringde inte honom. Och, och det, det var väldigt intresse där nere. Det uppmärksammades i rikspressen till och med, vet du. Ja, just det, det. var ju så många som var på och ringde. Att, äh, ni hade hus här också. Och det kommer jag ihåg, va? Ja, de... Men när jag inte var troende, då gillar de inte med de, i det riktigt... Ja, det var trist. Men så är det. Jag ska lyssna vidare då. Ha det så bra. Hej så länge. Ja då, hej. Ja då, det är samtalet. Nu är linjen igen. Jag får ju starta någon musik. Det kommer en annan kassett nu. Ja, nu tror jag att jag har lyssnare. Man ja, helst det det inte ringa under låtarna, för då blir det såna här problem. <laughs> jag vet att det var 85 <laughs> Och nu är det i, i, i sändning. Ja, hallå. Nu pratar jag. Det är Kent här, från eh, Quality Hotel i Handel, en stor spelmanställan. Nu spelar tre om vi kom. Och det är härligt här. Jag har precis köpt en sidor eh, för 50 spänn det gott på, på, på julbord och allting. Det skulle vara med på sådana grejer, gubbar. Det här är toppen. Ja, men det Jag är ju väldigt kallt. det också. Galos! Ja, du hör väl inte mig som vanligt. Du ha en radio där. Du hör väl inte mig som vanligt där. Ja, det var ju lite bluddrig djurkvaliserade. Det går nog inte bra att färre musiken på telefonen. Ja, jag måste nog snart avbryta det samtal sen tar det, klockan, det mycket redan. måste jag avbryta det. Kan är mycket. Så nästa ringare har en så att komma in också. Men kvalitet var inte så rolig det. Det var någonting i handen i alla fall tyckte jag uppfattade så. Och det tror jag att man ska radion på. Annars var det fortsatta med musik. Kurt Mm-hmm. över Stockholms närradio så då kommer slingan nu efter klockan sex ner. Blir det väl inte idag i alla fall. Jag återkommer nästa lördag i så fall. Men det går fortfarande att ringa. Vi har en kvart en kvart på oss innan jag måste jag i alla fall. 81-21-0, nu sker radion på. Hallå? Ja, oh, hej. Hörru du, jag måste få fråga dig. Det, det, det var lite mjuk fart på dina program förr i tiden. Men nu är jag alltså kronan med dina grejer för start. Inte. Det, ja men det är annat och, och låter illa och gud detta... nej, nej, låter det låter inte illa för att det är en bättre överföring. Du en programledning för krångla sändning. Ja men det kan väl vara det men jag tycker att med Mekaniskt funkar inte dina grejer som det var för. Ja men det beror ju på att den körde väl bara vinylskivor då, Och då var vi gamofonen fortfarande. Ja. Och så vidare. Det var skillnad eftersom man är många år. Den har slitits. Och ja. man, man inte får in pengar så man kan få köpa nytt så mycket som skulle behövas. Ja, det är kanske inte det går ner den Nej, det är inte alls det. Ja, men, men så det du kan ju inte starta en sån här pratradio kanal nej, och, så får bara ringa och strunta det, de, de, i musikrivning. När, när du inte hör apparater och spelar på. Ja, men det är inget fel. Det, det går ju att köra de här... Eh, det, men det, det är klart att alltså, man kan ju inte hålla på med viner djurskivor, jag har inte råd att handla av sådana. Ja, <här> det finns inte längre, det är omodernt. Ja, men du kan väl köra CD? Ja, ja, men då blir det digitalt. Ja, men det, det, jag... inget, det är väl det, det är jättebra. Det är ja, många bra CD-skivor, de här som låter jättebra. Ja, ja, men det, det märks att de blir rumpugna när det påvandlas ett år och... och... Men rumphugg, ja. blir det för snack! Ja, det kan man se på ett, ett osynoskop man undersöker. Ja, ja, men det... Ja, jag vet inte, jag, jag, jag har inget osynoskop. Nej, men jag har flera stycken, Hallå? jag har nedlagda rådrappratorer i trösten. du Ja, det får jag Ja, nu får Ja, det var Nej, det är inte min Hallå? Du har har nu glapp i din telefon där. Ja, eh, Hallå? vi säger så. Det är nog fel på din telefon. För här ser det var jag jag lustigt. Om ja, Om jag ser ju att det går ut här. Hela tiden. Hallå. Ja, vi säger så. Ja, men det var ju... Ja, det var väl någon som avsiktligt eh, höll på att bråka för det skulle ljusas eh, att det var något fel. Men det var det inte jag ser på instrumenten innan det blir avbrott. Så det är inga problem. Jag har ju eh, instrument framför mig och ser hela tiden. Vi får ta någon ny låt. Kort paus. Här. Den här slingen kommer in i tid och tid. Man skulle kunna manövrera det härifrån. Det var lättare då. He sings a song about a gravelly road. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about New Orleans. You know it's gone, gone, gone, jumping like a catfish. Yeah. You know it's gone, gone, gone. gone. Gammalt som ett king kriol, det är mycket stelad. Hallå? Hallå? Hallå? Ja, du hör tydligen inte vad jag säger. Det går inte om du inte har en radio med. Ja, men hallå? Ja, det är väl som sån där ishån där. Jag ska hälsa inte ha en mobiltelefon. Man ringar hit det går inte bra. Det är en vanlig bordstelefon som är ansluten via en ledning till telefonstationen. Hoppas det är någon riktig nu då. Ja, alltså. Hallå? Ja, stationen... Dog det, det dog för mig, det dog för när jag pratade med det för en stund tillbaka. Man måste en annan telefon. Ja det här är, är en bordstelefon det är en sån trådtelefon, en gammal svart telefon. jag pratar i nu. Ja för det hänger på om det är avbrott, så är ofta i sladden så dålig att det är avbrott med tiden. Nej då skulle det inte gå ringa nu men vet du vad, jag hörde, vet, jag hörde radion på helt plötsligt så tyst. Ja jag vet inte vad som hände hos dig, här, här var det ingenting i alla fall. Nej, det är möjligt, men jag tyckte... jag göra om man talar på instrumenten igen? Mm, jag vet inte vad det är för någonting som gjorde ordet. Det kommer tillbaka ur en fm missioner och, och sen kan jag se på ett instrument om det och att det kommer tillbaka. Så jag hörde samtidigt högtalarna. Ja, ja, jag är möjligt att det, det. Men för men jag, jag tappade ditt röst och jag hörde inte det. Det var tvärtyst i radion här plötsligt. Jag vet inte vad det... Och så här plötsligt när du spelade en elvis då rådade någonting annat emellan, då, då gick det bra vinsam, men sen fick jag ingen... så kom du tillbaka. Nu ringer jag igen. Ja, ja, ja, jag kan inte hjälpa Uh, radioapparaterna förr i var ofta bättre med vad när hade var ny och då mm. nu, det är det som gör det att folk tycker låter sämre nu när det är små transisterapparater Ja men det här är en stereo, det är sådär Bang Olofsson, ja, det ska ju vara bra grejer. Ja, sig. men den är väl ganska ny också, så den är Nej, den där köpte den på 70-talet, den där, 77 köpte den där. Ja, just det, men den är ju inte den man Nej, men, men den är snart 40 år och den går, har gått jättebra, och den har bra mottag, en bra ljud. Ja, den äldsta radion, är 1939 Ja, men den är har inte F-n-bandet, du. Ja, det finns inget f n men är det går ju inte ut att vad jag vet. Vet du, jag kan inte prata om 39. Det fanns inte FM då. Nej, men med det är mellanvåg. Det Ja, men det, de sänder du på mellanvåg nu då? Jag hör på Holland. Ja, ja, ja. ja, men jag, jag, jag fick ingen fråga. Sänder du på mellanvåg nu då? Nej, det gör jag inte. Du får jag jag inte göra att jag ska ha en och höra på ett med. Nej, nej, nej, nej. nej. Det ska vi säga så? För, ja, då. det tycker jag verkligen. Ja, jag måste, måste bryta ja. snart utbyggandet. tiden. Jag mm. tycker inte man ska ringa hit så man ska gnellära bara på allting. Det... det. Men det är däremot så kallade du dra Plusvirot 22 18 39 Och det ligger ju på Plusvirot alltså Studiofrekventa ska jag stå under där Och jag hoppas att jag har en trevlig helg För det är verkligen inget roligt med en sånt här väder tycker jag Regn duggregn här varit idag en del och, och det är kallt och roligt och fuktigt känns det. Ja, det, det är roligt att man kan spela lite gammal musik, sånt som inte hörs i den andra radiokanalerna ytterst sällan. Men man däremot mellanvåg med en bra radio så hör man att de spelar ungefär samma stil som jag faktiskt. De där privata stationerna och det händer vissa grejer att det hänger upp sig ibland men för dem också. Så det är ingen nyhet. Tekniska problem uppstår det till och med på Sveriges radio ibland med de här moderna digitaltekniken och allt möjligt som jag hört ibland. Men jag, jag kan spela en låt till. Så. så, så, så, så kan vi säga så? Jag återkommer eh, på nästa lördag, eh, Gunnar kommer inte igång nu antagligen, han har, har ju sagt upp eh, Stockholmsändningarna här. Hej då så länge, Jag har det så bra, och rök inte för mycket cigaretter och drick inte massa sprit, det är det som gör folk bli blir så konstiga, en del också tycker jag, det är otroligt. Jag ska göra en låt till och det, det, det föreslutses hej, hej, hej <hör> Och skämta ansvarig alltså är det. och limbar. vi, återkommer nästa. Eh, där. Och så har du så bra här Så glöm inte post i 22 0 Då ska jag vara på slutet där. 22 det så Jag ska också stå. Ha det så bra. Hej, hej. Awing mawat awing mawat awing mawat awing mawat awing mawat